וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן המדתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשורוש,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 עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים, רוכבי הרכש, האחשטרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, בעטרת זחב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן, והעיר שושן,